Eta itzen garantziaz, hasiko gira lehenik itzek badutelako garantzia bat, beh, oartzen zisten bezalaia danik irratian egunero entzuten baduzie, beh, itzek dira nagusi, biztanda. baliatzen atzen ditugun itzek eguneroko bizian ere badute garantzia. Erraiten badautzuet, adibidez, zeru edera dugu gauntan izahez betea. Bon, argida. Beren erraiten badautzet. Gauaz ez nahizelarik lokartzen, zeruraari diot begiratzen, handira planetak mugitzen, dantzan emeki itzultzen, urano uruntzen. Gauaz ez nahizelarik lokartzen ez nahiz bakarrik horra, lagunak ditut artizara, bai eta izah ieskora. Eta gada, ez? Ez da bergauza, la ere aipatzeak gaua bakarriki largia dela hor egan ez, edo e, izahak badirela egan bon, ez. Egan dauzetegia ez da nire olerki bat, Luisa Giltsuren ada. Hori dena erraiteko, itzek badutela garantzia bereziki artikulu bat idazten delarik. Egunkarian, edo jurnalean, erten demezala, itzen zehaztasuna behar ezkoa da. Baina batzuek... Olerkian aritzea nahigu dute iudiriz, egoera larri bat delarik, hitzek komiko bilakatzen dutelarik egoera bat azkenean. Sidoesteko artikulu bat gaur titulu honekilan lan beharba ikusi duzi interneten, autopartekatzea, ko boatu jas delakoa, autopartekatzea, baiona eta arrosela artean, bi emazteek eraso seksualak jasan dituzte. Tituluak ongi azpimagatzen doen bezala, egoera da, baina nara, artikulua hasten da eta historia bat abiatzen da, edo aventura bat ere ere ere ala dela dirudi ere kontatzen doelarik. Bidea luze zitekeen igandean seguraski, bai bai da, hori segur eraso seksualak jasaiten dituzularik bidea ezta gozoaz ez, eta bistana luz egiten da beren hori baino gehiago ere izaiten ahal liteike ziduesten arabera piskabat mosko jazen gizonak segitu zuen autuan edaten ondoko emaztari musu bat galdegin eta bere unkitzen asizen gidatzen zuen emazteak ere unkitze seksualak jasan lituzke eta kasetariak erasotzailea izendatzeko soin hitz baliatzen du malotru baliatzen du. Edo zirtzila, edo trukesa ere. Hola erraiten alginuke Euskaraz. Zadibidez, malotru. Artikuluan txegitzen duen bezala, beldur edera pasazutela azpimarratzen du. Eta ondotik, pasaje endelika erraiten du, jendetasunik gabeko bidaiaria hausitan eman dutela biemaztek aipatzen du. Eta ez, solakoak gertatzen dirarik, ez tira beldur ederak, eh, gogorak dira erasoriak. Eta horregatik, itzek ere garantzia dute, komentarioetan irakurleba batek azpimaratzen zuen bezala beste batzuetan aldiz kasetak ez du dudatzen hitz peioratiboak baliatzen eta behatxilotu bat edadanik akusatzea hitzetan bakarik azarroaren ogeita bosta gaur emazten kontrako bortizkerien aurkako eguna olako artikuluak irakurtzerakoan lana badela agertzen da fite Itzeta, itzeta, itzeta, putu! Musika biskabat eta musika haipatzen dugu be azaroren hogeita bosta kari justuki, emazten kontrako bortizkerien xalatzeko eguna delarik, tratut xarrak, gelditu daitezen proiektu musikal bat muntatu zuen itxaso guti rezek hon musika taldeko uh, bekantariak eta hor hainbat talde artistek parte hartu zuten adibidez zementik izate taldea izan zen edota itxarobor da ere olerki irakurtzen egon zen olako performantzia batean eta uh, beti hor beraz tratu txarren salatzeko izan fisikoak ala psikologikoak usu psikologikoak ere bastertzen baitira salak eta hoietan bainan hoiek ere garantzia dute eta tartean ere soano taldea haritu zen erabakia kantuarekin. Sohano taldea erabakia kantuarekin erramezala eten tratutsarak diskoan edo proiektuan ere parte hartu zuen taldeiak eta hitz eta putzen zisten Telebistako putz hutsa utz iratiko hitz ap Hitz, hitz eta putz Laster, jota be warri hor, zazpi, gurekin izanen da gik munduan sartuko gira, bitzala ere kanaldude telebistaz, eta be gaur argitaratu baititu hainbat bideo astero bezala, tartean aipatzen aldugu, uh, be ertzetan eman kizuna, behiz, bexarean eman dutela emankizun berri behi bat, radiokulturarekin batera egiten duten musika eman kizunean, er, bizio taldea zuten uh, gomita, ber ikusten alduzi zuzenezkoan grabatu kantuak dituzue eta eh, elkarrizketak tartean ere, beraz, ertzetan emankizuna eta bestalde ere eh, baionak ez daki liburuaz, bea xala, xalaberrik iratzi duen bere lehen lehenbiziko liburuada hau, eta baionan ibili dira berarekin espikatzen du eh, nun et pasatzen iren bere hainbat istorioak. Hemen kokatua dira San Andréss Plazako Xko Batzina, gure gibilan ikusten den ostatua da jostuki, nire liburuaren lehen ipuinaarren ondagianna aipatzen dena. Uh, oztatua, nire lehen ipuina bukatzen da ostatu batean. egiten dut, bilbide bat laneko bidea dena, aparkalekutik eta eta lanera ino. Eta momentu batean bukatzen da ipuin hori hemen, uh, beraz uh, ostatu horietarik batean. Hor uh, hasten baita pixka nire lan eguna, hor hainitzetan uh, goizetan, goizeko sortziak, sortziak eta erdietan, bat hainitz jende karrika garbitzaileak, erriko langileak, Hemen bizi dolan egiten duen jendia hor juntatzen da, bada joan di nahi nintzak, jabotxak, da, horago izetan. Eta guztatzen zaidan giro bada eta hori ezten da beraz lehen, lehen kontakizuna. Ala, bera, zemen entzuten duzien bezala, bai honako karriketatik, sanandrisetik, sala salabehi, eta beri liburuaren zati batzu ere irakurtzen ditu. Kanalude puntiute ben ikusten aluzi, bideo hau osoki eta gok segitzen dugu ezan bezala, gure gik famatuen arekin. Teknologea berietan sartzen gira gure geek famatuen arekin espaldiko parteaz diotabe Warrior Zero Zazpi, Atchaldeon! Atchaldeon pimpampon! Hola, yepyep yep, finida? Eh, berriz ginen da, agian. Atos, Atchaldeon. Berriz ginen da, agian. Atchaldeon pimpampon egia da, azkenean teknologia berri en mundu ortean, benti dena berriz ginen da, eta galtzekoa bat airea. Ba eta berriz ginen da, ardurea, <laughs> pasatu dena, ipatko degoberantago. Vintage. Bo, eta gaur uh, aplikazioa eta nostalgik moda aipatu haintzin Aixi aldirako dronoak aipatuko ditugu Airean ibiltzen diren gauzabitsi horiek Hori da, hori da, eta lehenik ezaztuko dugu zer den e, drono bat ez ditugu drono militarak aipatuko Aixi aldirako dronoak Eta berdin, eta... Eta... Ez, ez, hori kera hilzen aldute kasu, ah. eh? Multirotorak edo deitu berita izke, zehatzai zaiteko, baina, bon, jende gehenak dronon bezala. Um, Eipatzen ditu, ez da gauza bigia eh, aeromodelismoa, jadanik lehenagotik esistitzen eh, da, badira... Aspaldi jendeak ibiltzen direnak emaneta batekin gauzak egora e, e, lasten. Bai, baina nor bada zerbait berri horien. Ebe bada zerbait berri da behi gauzak ahont eh, kipitzen direla, eh, gauza gehiago sartzen al direla horako gauzetan eta smartphoneen eh, teknologiak hainitz eh, karridu eh disiplina hori, ranaita prosesoriak ahont kipia egitenoa da bigula, acelerometroak eh, bakso telefonoari bere Halako ah, horreka emaiten duena edo... Surtu moitzen nozulaik telefona, dronua moitzen da, da? Ez da gax hori, ah. baina dronua bera estabilizatzeko, smartphoneetan erabiltzen den teknologia uh, erabiltzen den. Eta oso, uh, aloh batean gauza kaitzinatu bezala, mm -hmm. ebe lagundu ditu beste alohetan ere adibidez uh, gauza e galariako biki estabilizatzeko. Super? Super, Eta gauza berria da smartphonee esker kontrolatzen al ditugura orain telefonoak ba dronoak ereskikiago eta <laughs> <laughs> eta eta iludiauko aitaren aldugula ere pilotatzen dugularik Po, se eh? gausa lere, eh? ja berregun droneak. Eh? Auda birrikuntzetan horren uh, izan dira la probleme son baitzu droneekin senta bazkian edunun ilsnal dira kilometroak itenaldi too no la no martzena dronea oh, horren kontrolatzen ori... alda hori uh... beraz dependentzen du aixaldikoak aipatzen ditugu horiak merkatu Tuan direnak, ez zira hain uruen joaitean, irueun, laueun, metrotarat joaitean dira, gero Ades. dependi nola gidatzen dituzuna, orai gero eta gehiago wifi bidez egiten dira, eta hogean materialaren araberakoa da, lehen e, jati uinak ziren erabiltzen, jati mm. komandatzen zen. Eltzatzuk aipatzen zuna, e, Parixen ukte astapenean izan ziren e, adibidez, Uh, Egal aldi batzu bainan, horia ajunte debekatu da. Legaldetik, drono bat ez duzu egin arastenala uh, irigune batean, xinpleki. Iri ah, batean, ez da erabili. Ez parke az niune, mm. berdu zu baserian izan, ortaako? Ouais. Beba, bon, baserian, ordean ene txea gainetik, pasatzen alda drono bat, eta filmatzen aldu... Kampoñaten ari nizalaik, adibidez? Eta bai, filmatzen aldu, eta hor, gero, irudiaren aldetik, mm. lege aldetik dira, beste kasu guzietan erabiltzen diren legeak, eh, privatu tasunari buruz, eta zehartzen alden argazkitan, edo ez, mm. filmatzen al edo ez. Eram erda, lege aldetik ere, leku sentzibleak badira debekatuak, adibidez, estatuaren egoitzak eta aireportu inguruak ere. Eta turkiaren gainetik ere. <laughs> turkiaren <laughs> gainetiko, beda ez sobera pasatzea, ez parimantuzue galdu galdunai eta dirupxikat galdunai. <laughs> uh, ala ere eski bitxea da ez, feen nik ez dutinei zolan batukan ene gainetik pasten eh, bitxik inbehar du, ez dakizu nundik eldu den eta hor zure gainan ibiltzen delaik, bauzu eskubidea, ez dakit botatzeko? Edo, er, botatzeko? Ez dakit? <laughs> Uste duzu ahaz zintaitzkela, aski gora dira, eta egan eh, bezala, eh, lau metrotara baino uhjunago uh, gaudiguna isaldiko dugon horiek ez dira erabiltzen al. eta uh, legerat begiz ginaz normalki kontrolatzaileak behar du begien bizan nukan dugona uh, ah. ikusten badzu normalki uh, ezzuguna atxemanen duzu ere tipo bat uh, edo, ari denak ida zen edo tipa, edo tipa bat, bai? egia egia <laughs> Eta, bon, ez me, orde... zer gaiten aldugu, ere... Zertako baliut edo hori hori akordean. Bezzen dako, irudia kartzeko, simpleki. Eta? Irudia kartzeko, gau egun. Uh, ebe, eztea baserri guztietan, gure errietan, harako kuadro bat helikoptero zartu, ahgazki edar bat, <risa> ez hau duzu ez, eh? hori? Bai, bai, bai. Denetan bada, be hori zuok egiten alduzu? Eztea bikaina? Egi, egi, alehenu helikopteroz, pasten ziren, pasten ziren hori, eta... Hor ba di da, dolo itamar urte, argazki batzu. E eta bo, ebe, gune batzutara ere, joaitzen altzira, orain e, Ara, eh, angelu batzu, ez dituzunak sekuran hartu, argazkitan, edo filmatu. Eta gerotageio garatzen ari dena ere, mm? da kiro, kiro lehan, epzikat uh, goproaren ispilitu mm? bera, gopro ez hartzen duzu uh, zure soinean, e, ta hor, uh, dronuikin ari dena, da um, programmatzen alditu zu uh, zure segitzeko. Hain du bakarrik uh, eh, oh, eh, no. egan egiten du, eta filmatzen ditu zure belentriak. Zian mm. dadi, skian josten bazira, edo edo mendiko bizikletan, edo... segitzen zitu. Segitzen eta dena filmatzen du, eta grau YouTube-en ezartzen duzu, eta ikusen duzu zambat diendek maite duen uh, zure bizia. Nolakoa den gure mundua. Hain du, hundza, hortan bego putz? Hortan bego. Eta aplikazio berri bat, edo berri ala ez, musix, es... musixmatch. Bai, musixmatch, bai, haula, eh, dituko dugu. Eh, Zer ez, ez da hain berria, baina nari da gero eta gehiago uh, funtzio gehiago ez dartzen. Piskat badu, espiritu hori ez xazamen funtzio bera orain integratu duer, nahi du baten zuten duzularik uh, ezagutzen alduena, baina handiena hundiena, matchena da, E, musika bat aritzirarik jotzen, zure esmaktfonoan edo zure tabletan. No, no, sí. Ebe, ezagutzen duela musika zati hori, eta joa hitzen txeka, eta zartzen, egiten dauz zu karaoke gisako ah. zerbait, ateratzen dauzkizu kantuaren hitzak, e, eta zuk ere kantatzen alduzu. Eta gero eta funtzionalitate gehiago bat dira, egeiak anezitut, denak entxeratuak. Nahean iduriz posible da gainetik kantu zastea eta... Eta automatikoki uh, apaltzen du kantariaren botza, zuk gaina eta wow. Da karaoke intelijente bat, eta bo, e, balio du, balio duan <laughs> itzutan. <laughs> Baitzu, uh, kantu batzutan, badira kantari batzu ez zurea ulerzen ze kantatzen dutena. Edo gaizki kantatzen, nute, xustut, Edo gaizki inoveki, kantatzen eta... <laughs> dute, ezt ustud, zuk hau inoveki. Mikel ulatan garen ez zurea ulerzen, ega oskatzen duena. Bailan ez zu gaizki kantatzen. Ez zu gaizki kantatzen, yeah. bailan ez da beti untsa seixitzen Beste batzu ere badira dira, ez tuta ziblabakar atakatu nahi. Bailan, bain tezgahia da. Uxirik da? Uxirik da bai, biztan dela. Musix, match, deitzen naberaz aplikazio hau zuen telefonota, tableten zat. Eta orain, jota be, warria nostalgia momentu hau saian Bai, eta arantza, zure laguntza... Galde ginen dut, mm. larguita ama jamajka dara, teremaiten algetu ziagutai. Ah. Ados, eta zerg, musikaren bidez? Hade, bota. Musika bat, ja, hau. Hala, <tipas> larguita ama jamajka den Bai, emikain, nizk batxin. Daberi, da. Hori, larguita ama jamajka da, baina, horaino, <tipas> lehenago... Eta nahi dut, eba lena... ba, ori... amazkada go... buka erakoa da. Uh, basen, hau, uh, uh, bikaina zen hau. Uh. Hori bai. Ba, zakitera musika egiten urzei eta, ne? Ba, bai, zuna. <laughs> ba, eta laruk egiten amazkada ara heldu gira, moda solas, ez dakitzuko kanditu zuna, niko ditut. Zapeta argitsuak txuak, ah, zirena gauza ah, bikainak. Kurgitzen zinerarik led bat pizten zen, eta led, eh, urgunetik kusten zen, argi gohi bat. Eta, bon, klasean bat zelarik arrik, ados bi, iru, baina azkenean denak hola ziren hor da problema, kasten, eh? Hor da problema, bai. Eta ziren ziren lagunekin kukuk hor dekan. Ats, gero, nik baroan, seantza urrean ibiltzen nintzen ahenit, horiak fitea uste nituen, horiak, fitea ziren mahtxan. Garaian etzen interneteik, jota be warriak zerozazpi, uianetan eta ibiltzen zen. Ibizten dena, ibizten dena, eta gau azkainera. Eta guai zer dena. Eta guai, jakin, ebe behizeldudizera orako gauzak, eskoleetan. Eta guai, eta badira batzu oinu aspergarriagoak, eta soinua ere iten dena, bip, bip, ibiltzen zera, bai, bai, urratz Tenzatzen dut, erakasle handena batek eh, bere erantzuten ditola, bi poriek eta ari horiek ikusten. Ametx gaiztuetan ordean. Adosh, eba eh hau zen nostalgia momentua, eba noizkoizten dituzten elduentza tolako zapetak, badira? Eba eh nik uste badiran, bye? Bye, bye, bye, bai, bai, bai, bai, bai. Arrie egin? Bai, ezekatu internetan badira eta F2 edarrenekoak. Eba, eh super. Mucha. B. Mil Esker, oie guziak ondatorik idiotabe Warrior Zero Zaspi. Scatman the Cat, manekine, gursengilado, síla. Allegro, one way of the urban, so check out my message to you. As a matter of fact, I go let up your pack. The Scatman can do it, so can you. I hear you all ask about me in the scabrawl. I'm the professor and all I can tell you is why still sleep in the Saint Cecile weeping those things you call dear, even yet have the chance to be born. I'm the Scatman. Eta lastegit zetaputzen iritziaren tartean aitor egazkin gurekin izanen da Frankoren eriotza ipatuko du dola behogai orte zendu zelarik eta bestalde gure gomita izanen dugu Oiana Echebagi eta eta berekin aipatuko dugu baigau gazarroren ogeita bostai zanki mazten Uh, emazten kontrako bortizkirien aurkako eguna tratutxarrak beraz gelditzeko eta gogoetatzeko ere uh, genero indarkeri hortaz eta eskoletan ikastetxeetan ere hori lantzen den eta nola lantzen ahal den ere horiek uh, gure ipagaietan gure gomitarekin anartan bostak. Eterde euskalik atietan berriak zurekin bernade targain. <lip> Jesuna bat gila, beste bat lahiki kolpatia eta sei harinkiago dantxari inean iztripu bat gehtatu da, oren bat ahirian, saltoki bat eraikitzen ari dira, eta bigajen estaiaren zati bat erori da eta langileak atxeman ditu. Bestalde emazte baten gozputza itxasoak botadu goizian donian elo izunen, senitzeko ondartza nahoita amare eta berro goi urte harteko emazte baten gozputza litaike iduriz ezta lusazurian egona etzuen bortizkeria markarik autopsia bat eginen jakiteko ito den alabestegisan hilden. Emazteen kontrako bortizkedien kontrako nazioarteko eguna da, hitzordu batzu antolatuak dira eskualegian, filma eta debate bayona eta azparnen, antzeslandonian elo izunen edo elgerretaratze irunen. Pariseko atentaduen ondotik, Belgika ere alertan da, urko ikardo euskalduna bruxelan bizi da. Goizberriin erreiten jendea dea lotxatu adela, baina biziak segitu behar duela, entzunendugu sei hontan. Kasik berroita maretorkin baigojin orai, gauntan jindira berrogoita bi gehiago, zonbait hilabetez pausa gune bat atsemanen dute baigojin, oai arte kaleko inguruetan ziren, migrante batekin egongira eta kondatuko dauku bizi izan duena. Las terapia Tokoda e Lurchasoina San Martiko Agian aste borun pentsatu azuten bainan euria egiten duela eta aste batez gibelatuko dute JAZKO NEGUAN Pireneotako parte arsez haundiena hoje izan ZELA kukunei gere seta ardura duna ka 2 milione obra egin dute departamentuko kontseiluak lehagunearen berritzeko Asteuntako kanpoko mintsaldian joan den hilabetean donian egarazin den alternativa eguneko este bat segituko dugu. Hauda, Susan George ekonomilariarena, atakeko ohorezko presidentak egin zuena, aipagai azuelarik, sistema aldaldezagun, ez-arua edo ez-klima. Astezken argatzuntako mintsaldian mintzaldian, argatzeko behatziontan euskal irratietan, errepika, ortsegunean, horren batean irureiko irratian. ESKURBEROAK! BEROBEROAK! ESKURBEROAK! ESKURBEROAK! Bai, ESKURBEROAK bete ordi da gero eta gehiago beroak! Ila betearen azken hastelen guztiz bezala agatzeko berreratzieta nantzutan lako esie ESKURBEROen musika e mankizun ba! Yes, no, maybe... Bila eta eutana aurkestuko ditugu, gustukoak dituzien tele-sailen musikak. Venesantz, eluen aztelenia nahatzeko bere atzietan, eta errepika onduko azteskinarekin eskurberoan e mankizuna. Ostegunntako jokoz kan posai kirolaren aktualitate zabala aipatuko dugu eta oftarako hirua ditu izanen ditugu mainaren inguruan, sanparasu, pantzotxo mendi eta pol mendibururekin solastatuko gira. Eresa joortan parte hartanko duzue usaaiian bezala zuen galdera edo hoagekin telefono 0 bost bost behatzi, bos behatzi oitamar, bat, telefono zenbakkira deituz, ostegunean berean edo jadanik emailez. Jokokanpo habildua Euskal Igatiak puntsu info helbidera edo bidez ere joko zazpikomaga kanpo. Joko eskanpo ostegung guzik zazpitatik zortzietara zu zenean Euskal Igazieta. Itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput tut itzetaput tut itzetaput itzetaput itzetaput Berria puntu eusen tenore untan lan istripua aipagai, berriatan orain txetan, aipatzen ginuen bezala eta titulu hau salatu dute urdazubin eroriden eraikina egiteko lanek, ez zutela baimenik, hau da orain agertzen duen berria beraz berriak kazetak e, erran bezala saltoki bat eraikitzen ari zirela istripu bat izan da lan istripu bat langile bat hilda, hiru zauritu dira, eta horietari Bi ere lahi dira Elgarrikin udal taldearen Arabera, ere ikuntzalanek Bertan behera utzia zuten Horretarako baimena Baimenik gabe beraz uh, Zen uh, obra burutu ondotik hor lan istripua litaike gertatu egunean zehar eta berria puntu eusen beste gai bat egur aldia alerta irendia ezagir dute Ipare Euskal Herrian eta Gipuzkoan eurien gatik Gipuzkoan metro kuadroko larogei litro baino gehiago egin dezake gauherdi arte emanadute alerta irendia Gipuzkoan eta ostegun goiza arte aldiz lapurdi, basen afarroa eta siberuan Indarkeria matxistaren aurkako eguna hau ere titulu gisa berrian eta hainbat gai horren inguruan, egun horren inguruan, eta titulu hau momentuz nagusik, laxe borroka feminismoarekin ustartzeko beharaz, pimarratu dute sindikatuek, delegatu eta afiliatuen artean, konsientzia feminista zabaltzeko beharaz oartarazidu ela sindikatuak, bilbon egin duen elkarretaratzean, lab sindikatuek, andrek, edo emaztek lan munduan sufritzen duten prekaritatea ere indarkeria dela salatu dute gazte izen. Argian ere gaina gusietan egun hau, genero indarkeria uh, lemapean, eta titulu hau, genero indarkeria onartezina da psikologikoak ezain beste aldiz. Hori da, teratzen den eh, bat Euskal Autonomia Erkidegoko biztan lehen euneko larogeita maseiak, kasik denek uste du onartez Dela, gizomatek bere Bikotekidea edo Bikotekide oia indarkeriaz tratatzea. Aldiz, tratutxar psikologikoak, eh, lahitzat dituzten biztanle porzentaiak, aldiz, eh, ahize tipiagoa da. Zemakiak, beraz hemen, haipatzen ditu do zerrenatzen ditu argiak. Eh, bestelako ere bideoak eta egun bere lotutako gaiak, haipagai argian. eta media ere gai bat hortaz edo elkarrizketa bat uh, um, den gizon bat eza maite minduaden pasionatu bat hemen uh, haipagai beraz uh, egun untan elkarrizketa bat uh, egin dute uh, abokatu batek ilan bayonan lan egiten duen Isabel Dugetekin hemen bintia bazken irakur gai Beste gaietan argian benetan frakingari uko egin dio Eussko jagolaritzak galderazko ikuga da hemen uh, proiektua kenduko duela 2000 .000 haaseiko eh, errandu, bainan hidrokarburo du, Bainaan hidrokarburu ez konbentionalak esplotatzeari uko egin diola esan nahiote du horrek galderazko ikurak hemen eta beraz uh, ikerketa lan bat eramandu argiak. Beste gaietan kaztapuntu eusen etxeratek zapi katea ditu. Dispertsioaren bukaera eksiritzeko, uh, goizuntako beraz prentsaurrekoaren argazki bat hemen, bisita eskubidearen presioa txostena aurkeztu dute bai honan, igadura fisiko, psikiko eta ekonomikoak helburu duen dispertsioa, zer dena zaltzen duen argitalpen bat da hau, eta beraz uh, Euskal Presuen aldeko taldeak abenduaren amarrean zapi kateak, zapiekin egin kateak egin entuzte Bayonan, Iruñan eta Gazteizen uh, antolatuak izanen direnak. Muzika Beste gaietan berritan aipatzen ginuna ere, beste berrogeita bi refusiatua ilegatu dira, baigoriko atxeden zentrorat, uh, eta media bazken ere dantxarimean gertatu den lan istripua aipagai, eta zudu eztekin bokatzen duguit Hau, eta, uh, beh, Gerla, eta Armada, gai Nagusi, uh, tenorentan zudu ezten pundu uh, bat egiten du, beraz da esen kontrako Gerla Hortaz, Dordonia, Aipagai eta uh, Gripavia erdelakoa uh, balitaike etxe batean detektatua izan litekela. Horren inguruko beraz uh, artikulua irakur gai. Iritziaren tartea orain Iritziaren tartea orain zurekin aitori raskin. ordea estatu espainoleko herritarren artean iritzi kontrajarriak sortzen ditu. Batzuk bi Espainiak aipatzen dituzte errepublikaren aldeko biktimenak eta garaipena lortu zuten fasisten aldekoak. Berrogei urte iragandira, baina diktadura frankistan euskara zigortua zen bitartean eta noski euskarazko argitalpenak debekatuak ziren garaiaietan, gogora ekarri nahiko nuke gaur egun Euskal Herriko kioskoetan saltzen diren Diario Basko El Correo Español eta Diario de Navarra. Erregimen frankista, goraipatu, babestu eta garaien alde lerrokatu zirela. Inoiz ez dute barkamenik eskatu. Egun hauen zuzendariak dotore. Pasiatzen ziren tropa fasistak menpean zituzten kaletatik. Raimundo García. E, Garzislau, diario de Navarra egunkariko zuzendaria bezala. Mila bederatzen honda ogeita maseiko ustaianen emeretzian, mola general fasistarekin batera Iruñako kaleak bisitatzen. Raimundo Garcia mila bederatzen honda irurogoita bi urte arte diario de Navarra egunkariko zuzendari izan zen. Francoile eta berrogei urte ondoren gauzak aldatu dira, hori bai batzuentzat. José Antonio Primo de Rivera, Falange Española ko fundatzailearen aldeko mezen iragarkiak bozento taldeko ta egunkarietan argitaratzen dituzte. Bilbon, Frankoren alde egin den mesa, El Correo Español eta Diario Baskon iragartzen da. Condor Legioaren aldeko omenaldiak legeztatzen dituzte. Aurten Francisco Franco Fundazioak Espainiako Gobernutik 150.000 €ko diru laguntza jaso du. Bai, zuen bezala franko diktadore genozidak fundazio legal bat du Espainian. Pentsa ezina izango zen Alemanian, Hitler edo Google zen aldeko fundazioak sortzea, ezta? Ba, Espainian ez. <totiputu> Aitor Eraskin, Mil Laster, gure gomita hemen txe, telefonaren bestalean Oiana Etxebarri eta Ukanen dugu, emazten aurkako indarkerien kontrako eguna da gaur, eta, beraz, gaiaz hariko gira. Han artean, Traka Matraka, kantua, labasu eta aneguria. nire burua biraka, lainoak nire zeruan gorputzata erdarka hausen nire marka, askengu da dantza arantzak bihotian, aizu eizu dantza nizure zalantza, smakizunen trampa pantaberrien andramariemamuen aurkatzak urrak zaunka txerriako hinkan, kalean borrokara koprez gure erronka Nonda zein da, nik zer norzu, herriaren erantzuna badakigu Zer batzuk zer, berbau barik Akzio eskaz, eskaz beteta Egon gela berotan zul aldari derra Tabernaz taberna, dilemaz dilema Noiz bait kalera Nondaz eitanik zer norzu. Artzen direnak, bakoitzak bere borrokaren jaun jabea Hignirea nikurea, suk-zuk zeinena Non da, zein da, bernetan beteskon zaitun erronkain izena Non da, zein da, besteen zinturara eramaten zaitun Erralenengo praktika, gero berriketa Non da, pilbo, Euskal Herria, da, zein da, zentitxen dujon Mogimendua, hemen etoan, eta lan Bakoitzak bere plate rean, janeta ian Tan, tan, tan, tan, takasire berea, pen, pon, pan gazteria, kolpez kolpe egiten da bidea, Traga draggaen txis gure azkatasuna, Nondan feinindanik zer morzu herriaren erantzuna baddakigu, Traka matraka, kantu alabaxu, aneguriarekin hemen kantuz eta seiak lorden guti dira, gure gomitarekin segitzen dugu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Azoaren hogeita bosta gaur emazten aurkako indarkerien kontrako eguna emazten kontrako bortizkeria, fisikoa ala psikologikoa ere salatzeko eguna zenbaki batzu agertzeko eguna ere izaiten ohi da zenbakietan usu partiikipi bat bakarrik agertzen delarik, hizbergaren zatzi bakar bat bakarrika agertzen delarik gaiten den bezala. Goguetarako gunea ere baituugu hemen hitztaputzen genero indarkeria zaiko gira gure gomitarekin ohana etxe Marieta, Gachalde, Eshea Arrechaldeon, lanketa beresibatz era maiten baituzurezuk generoaren gailaren inguruan formakuntzak eta mintzaldiak ere maitatzen gaur zurekin aipatun gai genuen uh, minorrendatoria, ola raiteko indarkeria orrena generoa aipatzen dugularik uh, bisexualki socialki identifikatzen dituenak, maskulinitatea eta feminitatea dituenak eta tipidanik era direnak astekoala ere hoiana etxe barrieta, feminitatea, maskuni, maskulinitatea, ez dira berezkoak? Ez, e, ikasi egiten dugu onzar da, esan duzu moduan, ba ez tiketa tikasita, di ba txiki, txikita, e, ikasi egiten dugu onzar da, hau da guk ba, biologikoki sexu ezberdinekin jaio bali magara ere gure izateko moduak eta rol guzti horiek, ba, eraiki egiten dira, historien eta denborantzear, eta ba, horrek azkenean eragina du, ez? Eta berez arazoa ez da feminitatea edo maskulinitatea, zein edut horre e, e, identidade konkretu bat edukitzea ez da arazoa, izik eta horien artean botere harreman batzuk ematen direnean, ez? Eta batek besteak baino garrantzi gehiago daukanean, hor kokatzen da ba, arazoaren muina edo, ez? Mm -hmm. Eta gainera e, beste arazo bat gehituko genioke, Erabakitzeko eskubide askatasun hori ba, ukatzen ez, eta eta roloiek ba, oso markatu direnean, eta zeigunean uzten buri dintidade alde batetik eta bestetik nahi dugun moduan ba, ereikitzen. Botere hajaimana, beraz, aipatzen duzularik, e, biztanda, ulertu dugun bezala, gizonaren botere hajaimana agertzen da, eta horretan da ere e, behindarkeria fisikoan isladatzen ondotik, berantagoa? Bai, bai, e, gizon, txuri, heteroseksual, horren e, barnean sartuko litzatek esan edut botere harremanak ere, ematen direla gizon emakumen artean, heteroseksual, homoseksualen artean, txuri eta beltzen artean, e, horre, ba, bueno, arrazoi ez berdina daude ez, ba, identidaden arteko, e, do, identidaden arteko botere harreman horietan, Baiz ba berdintasunak ematen dira, eta eta hor bautsune ba, edo, edo gabezi asko ematen dira eta ondo esan duzu moduen horkokatzen da indarkeria ez. Ba, ba, botere harreman horiek mantendu nahi izatean eta eta hortik kanpo bizi nahi duena zapaltzen dugun momentutik, ba, edo eraso bat ematen den momentutik ez, ba, borrre ongoldateke e, ba, sexoaren arabera e, eragiten diren. Ba, ba agresio edo eraso guzti horiek, ez? Azken finean eh ba basturetokian mantentzeko egiten den zerbait da, hau da, feminitatean mantentzeko, e, aspiratua edo e, botere gutxiagorekin mantentzeko, ez? Hori guztia elikatzen jarraitzen dute. Orduan, eraso hauek mila modutakoak izan daitezke, ba txiste batzuetatik hasita ba etengabean esaten dizutena e, zuk e, non egon berduzun edo Ba, ba ezaten dugun era hilketetara nioez, erasoaren ba, punturik goren edo gogorren eraino, nioez, baina hor, ba, eraso asko ematen dira ere mm. bai. O, hori ere ipatzeko da, indakkeria aipatzen dugularik, beti edo gehienetan azkenan fisikoari pentsatzen ahal da, indakkeria sexista ez da hori bakarrik e, beste zati bat ere bada, hitzetan agertzen dena, eguneroko bizian ere jasaiten dena. Huh, bai, bai, bai. Eta eta adibidez, ba, konturatzenez garen horiek izaten dira askotan mina asko egiten dutenak. Edot, oso normaltzat eta gogortzat eta salagarritzat ikusten dugu e, erasoak, eraso verbal edo edo fisikoak izan daitezkeen horiek eras, erraz identifikatzen ikasi dugu eta eta ordan hoien aurrean aurre egiten badakigu Baina bañaztailago egiten zaigu intentsitate bago juagokoak izan daite eraso horiek identifikatza eta horiek dira etengabean etengabean ba ba non geratu eta nolakoak izan dugun esaten digutenak ez ba adibidez adibide bat jartze harren eh hostailuen kalendario edo bueno orain gabonetan etortzen zaizkigun, etxe etortzen saizkigun hostailuen liburu horietako batean Eten gabean ikusten ditugunean, neskak pampinekin jolasten eta mutilak ba, akzio jostailuekin, hor, e, gure semea labehi, gure inguruko aurrei, eragiten bien zerbait da, ikusten dutelako zertan ibili eta zertan ez, eta iruditzen zaigu, bueno, besterik gabekoa dela, ez dela gaiztoa, baina azkenean horrek e, gure irudikapena gure gure mundua ikusteko modua elikatzen dute, eta aurrengan izu arrezko eragina daukate. Eh? ba hori bada, modu batean, e, ba ipatzen genuen, bale, ez zindio gagean ditu eraso, ez delako zerbait bortitz, ez delako zerbait minarekin egiten den zerbait, baina bada, modu txiki batean, sutil batean, etengabean hor, ba, ba, bueno, gauzak markatzen dituena, eta kontu zibilibar dugu, Gauza guzti horiek nere bai, zen azkenean araza dator, ban neskatilla batek e, ba, nahi duenean jolastu pilota batekin, eta zut duenean zuk honetare zindu zu jolastu hor jabai dator erasoa ez. Baina azkenean, ba horrainoa llegatzeko, ba bide bate gonda egiten eta eta eragina izan du, ba jostai honetan jaso dugun liburu iskak, eh opariak nori emandizkiogun eta eta bar guzti horrek. Orrun biskabatu hor goguetan txtzeko ere zertan eragiten dugu gure semela bengan uh, feugu imaginatzenan azkenean gure semea ezterakoan nahtara erakasten diogula borrtitzai zaiten edo indartsuago emmazteago ino indartsuago adibidez edo uh, nola eragiten halda azkenean eguneroko bizitzan uh, beosta ilruena aipatu duzu uh, zer egin behar litike eta erakaskuntzari ere pentsatzen dut, azkenean horiek ere aurrek uh, be, eskolan ikastoletan ere uh, gunak pasatzen dituztelako Ba, noski, hor argi dagoena da e, faktore asko sartzen direla jokoan, ez? Ba, ez da solik ez gara solik gurasoak izan daitezkenak, ez gara solik e, irakasleak hor gauza asko sartzen dira eskutan, baina nik uste dut gure eskura dagoena dela alik eta ereduan izenak ematea, ez? Eta askotan e, ni naiago izaten dut baina oso personala izan daiteken zerbait da, baina bueno maiago izaten dut zerbait debekatzea baino edo zerbait ikusteari uztea baino beste gauza gehiago proposatzearen aldekoagoa naiz. Hau da, bueno, ikusiko dugu edo emango dizut eh hostel ubat bagian e, planteatu izan dena e, motilentzako bakarrik, baina horretaz gain ere bai batxean izango dituzu beste aukera ezberdinak ere bai, ez? Eh Anistas onori emango dizut eta ustut Gurasoen ezitzaien esku dagoen zerbait dela orain. E, ba momentuan egin dezakegun zerbait oso simple dena, berez, ez duena egiei girik suposatzen, baina bueno, ba gure eskotan dago anistasun horiek e, zabaltzea gerberia da ere eh aurretaz garela, ba kolorearen asuntza badela arazo handi bat ba hostalu dendetan eta bar ba gerozeta gehiago egiten dituztela ez ba arroza kolorekoak edo urdin kolorekoak izan daitezkeen hostaliak kasu horretan proposamen ere bai litzateke horiek ikiritzen sailatzea eta modu batean komillen hartan neutroagoak izan daitezkenak aukeratzea ba, ba guztien eskura e, egonalizateko naiz eta gaur egun sailader eh? neutroa txomaita zerbait Guztiz. Bai bai bai bai hori badakit eh ala dela baina tira aukerak badaude eta eta ustezu ba hor ere ba lanketa bizkatxo bat egin barko genukela eta bide batez salaketa ere bai egin ez eta agian ba denda batera goazenean e, ba iazko kanpaina bat egon zen e, susa eta eh kontra neskentzako ipuinak e, izena zuen eta mutilentzako ipuinak izena zuten el zituztelako, situtuztelako, zitean, bueno, Ipuña ondo daude edo, edo bueno, ke izango de gutxago ustetso baina erasoa da esaten duzuela neskenak direla. Ta orduan kanpaina bat egin zen eta bueno, erabagi zuten e, liburuiek hauek ja, berriro situtuztela argitaratuko. Orduan, bueno, gure eskuere ere badago, basela keta pizkat egitea. Orduan mm -hmm. eskaintzea, baina aldi berean ere, ba, ba bueno, ohartzea zer daukagun inguren eta Eta ba, salaketa egitea, ez? Eh? Eta justuki, eh, be bukatzeko berdin, aipatzen eh, maitu zu liburu horren adibidea. Zertan problematikoa da, eh, neskei zuzendutako liburu bat bakarrik izaita. Eh, zergatik, eh, printzesaren irudia beti horren eh, izaitak arazo bat izaita. Eh, zergatik arazo bat da, zure ustez. Bueno, arazoa da niretzako e, printzesen ipuñak baino arazoa dira printzesen ipuñak neskentzako direla esaten den momentutik. Zona, e, e, ipuin konkretu bat edo, edo izaera konkretu bat duten ipuñak e, ba, aurren erdiarekin, edo e, ba, visualizatzea edo esatea aurren erdientzako direla ipuin batzuk eta besteak ez or eh ba, esaten zuen arazo topatzen gara, hau da, e, ba, neskei esaten diegula nolakoak izan bar duten eta zer gauza gustatu hartzaizkien eta mutilei ere bai esaten diegula, pues zer reflexaien gustatu hartu. Kasu honetan, mutileiari gara esaten beraie zaizkila gustatu behar e, horrelako ipuinak, eh prontzasoen ipuinak neskentzako didelako eta gainera eh izenburen horrela jartzen dugulako. Orduan Azkenean hori zaten nunez, ba, ukera zabaldu behar dugula eta albezain beste eskeni guztiei, ba, baina eskazein mutiei. Eta gero hori, ba, printzeseen ipuñek berez, ez bere horretan e, arazo handiegirik berez, gero gustut sartu barko genukeleare bai, eba daudat, dibide batzuk ere, ba, ba bueno, nahiko ez da e, direnak. Mm. Baina, bueno, horrela horrean hartuta, ba... Ba, arazoa da, bakarrik zuzentzen zaionean, ez. Eh? Balitaike biztanda, e, oren, akaipatzeko gai horren inguruan, e, oi, mm -hmm. oian etxe bakieta, e, bebestaldi batez behiz aipatuko duguna, bileskak gurekin egonik ahatsalde Bai, zuei. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Asteburu honetan egokbia zuzenean Euskal Irratzietan ostiraruntan prodebiko partida Bayona ke bezie errecibitzen du Xanotegix susenean itsanengika saspiak eta herditatik goiti. Eta Igandean federaleko bi partida federal bian Nafaroa ke hersuradu du, du Igandean hiruak eta erdietan eta tenore berean federal ituan Euskaldesbia izenendu giberuan Barkoshe mugere. Asteburuntan lekuko egubia zuzenean Euskal Irratzietan. Astemtako kampoko mintsalian Joanden Irabetean doñoen gerazin iragan den alternativa eguneko este mintsaldi bat segituko dugu. Hau da Suzanne George Ekonomia Lariarena atakeko ohoresko presidentak egin zuena haipagai azuelarik sistema aldaldezagun ez-arua edo ez-klima. Astezken argatz untako kanpoko mintsaldian argatzeko behatziontan euskal irratietan, errepika, ortzegunean, horren batean irureiko irratian. Eta jakin uh, bihar Goizberin, uh, Goizberiko gomita izanen dela Matin IdoP Biziko Kidea, Parixen uh, da Euskal Herriko, Alternativa Aipatzeko, KOP Ogeita Bata, Kari Beraz uh, Klima Inguruko, Gailura jakin ez, uh, be mobilizazioak uh, debekatu katu dituz eta ez ere xari zazpietatik aintzina gure bazterrak e, mankizunak segitzen duela aintzina eta uh, zer egan behar nautzen, ebe agurtu <laughs> simpleki, biar arte gaiten altze eta bostak eta seiak artean itzeta putzen Fred Beruet, gurekin izanen da, ustegunero biz, bezala eta bihar wilkoren disko berri berria aipatuko dauko entzunaraziko partekatuko, maia muruaga ere intsigur gurekin izanena kantuz, kantu, aipatzeko musikaren eguna ostegoen erobezala itzeta putzen, seiak euskaligatietan